Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillah ibn Shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nasta'inuhu, Nasta'afiruhu Wana'minu bihi, Wana'tawakilu alayhi Auzubillahimishuduri anfusina Wamin sayyati amadina Man yahdillahu falamadillalah Wamin yudril falaha liyalah Aishhadu an la ilahillallahu Ahlahu la sharika lah Aishhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim o Amma ba'am Fa'a'udhu billahi minash shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ala asli inna la insana la fi khusrin illa alazina amuna wa amilis saliha wa taurasa bilhaqir wa taurasa bil sabra Sadaqad Allah al-Azim Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tarikan yaltamisu fihi alman Saharallahunahu tarikan ila jannah Atau kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya hamdalah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telah diberi kesempatan kemampuan untuk kita meneruskan pengajian kita. Dan insyaallah ni kita akan uh, sambung kitab fiqh kita. Dan sebelum tu mari sama sama kita membaca surah Al-Fatihah.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 Okey, kita buka hadis Muka surat 94 Bismillahirrahmanirrahim Kedua, iaitu beriman kepada sekalian malaikat Jadi kita masih dalam pembahasan hadis Jibril, hadis yang kedua dan pembahasan mengenai rukun iman Rukun Islam selesai Rukun iman dan Hari ini rukun iman yang kedua lah, Iaitu beriman kepada sekalian malaikat Beriman kepada sekalian malaikat adalah wajib Malaikat dijadikan daripada cahaya Tidak lelaki dan tidak pula perempuan Selalu taat kepada Allah Patuh menjalankan tugas yang telah ditentukan Malaikat itu adalah banyak dan di antaranya ialah Jibril, Mikail, Israfil, Israel Munkar, Nakil, Malik, Ridwan, Malik, Rakib dan Atid. Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Mikail adalah bertugas untuk membagikan rezeki. Israfil ialah meniup Trompet ataupun sangkar kallu pada hari kiamat. Israel ialah pengambil nyawa. Munkar dan nankir adalah penyoal orang-orang yang mati dalam kubur. Ridwan adalah penjaga syurga. Manakala Malik adalah penjaga neraka. Rakib dan Atid keduanya menjadi penulis amal manusia yang baik dan yang jahat. Mengenai ketaatan dan kepatuhan malaikat Allah subhanahuwataala berfirman. Walillah yasjudu ma fis samawati fil ardhi min dabbatil malaikatu wa hum la yastakbirun ya khawfuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun dan bagi Allah sujud apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi di antara yang merayap yakni binatang dan juga malaikat Padahal mereka tidak sombong, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka serta mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Surah an nahl ayat 49 hingga 50. Selanjutnya mengenai kegembiraan dan syafaat serta permohonan keampunan malaikat kepada orang-orang yang beriman Allah berfirman pula. Inla zina qalu rabbunallahu thumma staqamu. Tata nazalul... Tata nazalul... Tata nazalul alaihimul malaiikatu an la ta khafu. Tata nazalul malaiikatu an la ta khafu. Tidak. Tidak. Innalazina qalu rabbunullahu summa staqamu. alaihimul malaiikatu an la ta macam-macam yang tinggal je wallahu alam tatanazzalul malaikatu allahu takhafu wala wa abshirul jannati allati kuntum awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah sesungguhnya orang ramai yang berkata tuhan kami ialah Allah kemudian mereka tetap lurus niscaya atas mereka malaikat yang berkata bahawa janganlah kamu takut dan janganlah kamu berdukacita dan bergembiralah dengan surga yang pernah dijanjikan kamu, lah pengurus-murus kamu Dalam kehidupan dunia dan, dan akhirat Fusilat ayat 32-31 Haa buka tengok Fusilat 33-31 Haa kan Tambah tu ha. sikit tu Tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah takhafu wa la ayat ni family, selalu dibaca Tatanazzalu alaihimul alaihimain lam ya habulat mim. Tatanazzalu alaihimul malaikatu allah takafu walathazana. Tambah sedikit, saya dah buku kenal-kenal cetak salah tatanazzalul lepas tu malaikat di antara tanazzalu tana dan Malaikah tu tambah buat imanment sikit alaihim alaihumullah ain lam ya ha mim sambung-sambung tu tatanazzalu alaihimul malaikatu allahu takhafu wa la tahzana wa abashiru bil jannati allati kuntum tuadul nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fi ma fiha mata daun min ghafir min ghafurir rahim waman ahsanu qaulan mimman daa ila allah wa amila minal muslimin okey beriman kepada malaikat jadi wajib kita beriman kepada malaikat berarti kalau kita mengingkari hukum dia kafir kufur dan malaikat yang diwajib diketahui adalah malaikat-malaikat yang dinyatakan oleh Allah Taala lah yang sepuluh tu tugas-tugas malaikat masing-masing dan banyak lagi sebenarnya malaikat-malaikat ni wama ya'lamu junudud rabbu illahu tabuka illahu tidaklah mengetahui tentera-tentera Tuhan mengelilingi dia boleh dikatakan setiap ruang di permukaan dunia ada malaikat dan ada lagi malaikat-malaikat yang Kemal yang yang di, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW antaranya malaikat Hamlatul Arsh, malaikat Hamlatul Arsh yang memikul Arsh Allah Subhanahuwataala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda kepada sahabat, aku telah diizinkan oleh Allah Subhanahuwataala untuk menceritakan kepada kamu mengenai malaikat Hamlatul Arsh. Jarak di antara cuping telinganya dan bahunya adalah 700 tahun perjalanan. Jarak di antara Cuping telinganya dan Bahunya 700 tahun Perjalanan Nak sampai Akhirat kalau tambah kali lagi Sekibu ha. Pasal apa aras tu di, di, di, di, di, apa? Dipikul oleh Ada setengah rewet kata sekarang ni dipikul oleh 4 Nanti ketika di akhirat nanti Akan ditambah lagi 4 jadi lapan. Sengah rewet kata macam tu. Jadi malaikat Hamratul Arsh. Dia menyerupai kambing gunung. Menyerupai kambing gunung. Nama dia Hamlatul Arsh. Malaikat yang menanggung atau memikul arash Allah Subhanahu SWT. Ada empat dan ada yang sengah rewet kata akan tambah lagi empat. Jadi lapan di akhirat nanti. Jarak di antara satu kaki arash dengan satu kaki arash yang lain adalah lima puluh ribu tahun perjalanan. Baca Bidayah Minayah Ibn Khasya. 50,000 tahun perjalanan. Nak sampai daripada satu kaki aras tu kepada satu kaki aras. arah ni dia ada 8 segi, lapan kaki. Aras ni setengah orang kata balai rong lah. Ada orang kata aras tu singgah sana. Dan kursi tu adalah di atas aras. <laughs> Malah nak cerita buat apa ni. Kalau menurut kaum-kaum Mujer Simah tu, Arash tu tempat Allah duduk dan kursi tu tempat Allah meletakkan tapak kakinya. Ini mengagut lah Dibuat daripada tak silap intan putih ke intan merah. Arash berada di atas air. Arash Allah SWT berada di atas air dan dipikul oleh 8 malaikat Alhamdulillah Arash ataupun 4 yang mana jarak yang berupa kambing gunung. Malaikat yang berupa kambing gunung. alam macam mana. Jarak di antara cuping telinga dan bahunya adalah tujuh ratus tahun perjalanan. Ada lagi nanti malaikat. Malaikat karabiyun. Yang mengelilingi aras. Bertasbih sambil mengelilingi aras. Sambil meletakkan tangan-tangannya di pundaknya. Kemudian ada lagi malaikat. Uh, dia panggil Malaikat. Uh, yang yang bertawaf di Baitul Ma'mur Ma Ketika Nabi SAW naik ke Mi'raj Nabi sampai di langit yang ketujuh Di situ ada Baitul Ma'mur Ma Jadi ulama kata, ulama kata Baitul Ma'mur Ma tu Dia setentang dengan Kaabah di langit sana Dan di Baitul Ma'mur Ma itu Setiap hari 70 ribu malaikat akan tawaf 70 ribu malaikat akan tawaf setiap hari dan malaikat yang bertawaf pada hari itu tidak mempunyai peluang untuk bertawaf sekali lagi pada hari-hari yang berikutnya akan diganti dengan malaikat yang baru 70,000 70 setiap hari. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Jibril, berapakah bilangan mereka? Jibril kata, Wahai Muhammad, semenjak aku dijadikan, aku telah pun melihat mereka ini bertawaf di baitul ma'mur ini. Setiap hari tujuh puluh ribu malaikat dan sehingga hari ini aku melihat tidak ada satu pun malaikat yang dapat mempunyai peluang yang kedua untuk bertawaf. Itu semenjak Jibril diciptakan. Setiap hari tu tujuh puluh ribu malaikat akan bertawaf di bawahmu dan tidak dapat peluang untuk bertawaf untuk kali yang keduanya. Diganti besoknya dengan tujuh puluh ribu lagi. Diganti besoknya semenjak Jibril diciptakan sampailah sekarang, sampailah akan datang. itu jumlah malaikat yang ada. Wa idza ru'aita samaru'aita nami na'imaw wa mulkan kabira. nanti ketika di akhirat nanti kamu akan melihat kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu akan lihat satu nekmat dan satu kerajaan yang sangat besar, sangat luas. itu baru malaikat-malaikat Allah lagi kan? Jibril tu ada 9 ada 600 pasang sayap. Jibril ada 600 pasang sayap. Dan uh, ketika uh, dikatakan bahu kakinya kalau berpijak di bumi, kepalanya di langit yang ketujuh. Sebelah sayap saja bukan bukan sepasang, sebelah daripada 600 tu dia kalau dibuka gelap habis timur. Sebelah lagi dia buka gelap habis barat. Satu pasang dia kibaskan sayapnya maka dia akan terbang sejauh mata memandang sebesar tu kaki di bumi dan dan apa kepala dilengang dituju sekali ayun dia punya sayap satu pasang dia akan hilang dia boleh daripada pandangan mata kita dengan betul-betul laju tu ha. tapi diceritakan satu kisah bahawa ketika jibril alaihi salam nak apa nak cek tengok keluasan syurga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maka Allah SWT telah izinkan jibril untuk mengukur keluasan syurga Abu Bakar Siddiq anhu. <tuh> dan kita tahu lah, dengan saiz dia tadi tu, Yibril ni maka dia telah menggunakan ke enam-enam ratus pasang sayap dia untuk terbang di dalam syurga Abu Bakar Siddiq anhu. kalau sepasang saja terbang hilang mata memandang, kalau enam ratus pasang enam ratus sekali ganda lah dia punya pergi dia pun terbang, terbang, terbang terbang, terbang, terbang, terbang, terbang, terbang, terbang. Sampai dia rasa penat Semenjak dia dijadikan Dia tak pernah rasa penat Padahal itu dia terasa penat Akhirnya dia berehat Dia kata dia turun ketika berehat Dia telah bertanya kepada Allah Ya wahai Allah Sudah sampai manakah aku di dalam Syurga Abu Bakar Siddiq Dikatakan bahawa Anjung pun tak lepas lagi Anjung pun Beranda pun tak lepas lagi Itu keluasan syurga Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Haa jadi bumi ni kecil je tak ada apa pun. Kalau kita naik ke peta kebang tu kan. Tengok bawah tu. Dah banyak kotak-kotak mancis lah. Rumah-rumah. Naik tinggi lagi tu tak nampak apa. Jarak dia antara langit pertama. Bumi ni dengan langit pertama jarak dia 500 tahun. Dalam hadis. Dan Bumi nak pergi langit pertama 500 tahun perjalanan. Langit pertama dengan langit kedua pun 500 tahun perjalanan. Saiz dia... Antara Bumi dengan langit yang apa ni Dunia ni dengan langit pertama Seperti sebuah perisai yang diletakkan di Padang pasir yang luas Saiz ataupun perbandingan di antara langit pertama dan langit kedua pun sama juga Macam sebuah perisai diletakkan di padang pasir yang luas Terus bertingkat-bertingkat-bertingkat dan tujuh petala langit ni nak dibandingkan dengan saiz aras seperti mana sebuah, sebuah perisai tamir yang dia di pedang yang luas. Ni agak-agak besar bumi ni? Pada pandangan Allah SWT. Tak ada apa pun, habuk kuman pun tak ada apa. Malaikat Israfil, besar mana? Tujuh petala langit, tujuh petala bumi tu depan lubang trompet dia je. Malaikat Israfil tu, dia sedang berdiri dan dia aa, ketika Nabi Meraz, Nabi kata Israfil telah pun meletakkan sangka kalanya, trompetnya pada mulutnya, tunggu masa untuk tiup saja Dan tujuh putaran langit dan tujuh putaran berada di depan lubang trompet dia. Sekali dia tiup, tak? hancur tujuh putaran langit, tujuh putaran bumi. Dia tu bersama mana? Haa... Hmm. memang ada dua pendapat yang mengatakan bahawa bumi ni bukan bulat budan matahari bukanlah apa eh, menjadi pusat kepada galaksi Bimasakti sepertinya teritori sains itulah. lah hmm. ini ada dua pendapat buku pun dah keluarlah dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan juga dalil-dalil sains dalil-dalil fizik mereka dah buat kajian lah. ada satu di Amerika dia panggil Flat Earth Society satu kumpulan yang mengenai pendapat apa bumi ni rata bukan bulat. Dan bumi ni tak bergerak. Yang bergerak adalah matahari. Matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Itu baca sendiri lah. Itu pendapat. Tapi masalah ni bukan masalah yang kita harus berpegang kepada. Mana-mana kalau kita salah pegang kita berdosa, rosak, akidah tak ada. Ini perkara yang terpulang lah. Masing-masing hanya mampu memberikan dalil. Tetapi tak mampu nak membuktikan. Siapa mampu? Nak buktikan, kan Lepas tu dia kata Battle bermakmur itu Setentang dengan Ka'bah Kalau ada lagi Zahir yang berpegang pada Zahir untuk Terutamanya mereka yang berpegang, berpegang Pada Zahir Quran limus Matahari itu Tajiri Tajiri ini bergerak atau berenang Limus taqirillaha pada paksinya Zalika taqdirul azizil al alim Itu ketentuan yang maha Perkasa lagi maha mengetahui Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa bumi ini Dan satu hadis sahih muslim Nabi telah bertanya kepada seorang sahabat Tak ingat nama dia Abu Dardak ke siapa Tahukah kamu ke mana perginya matahari ini setelah dia terbenam Sahabat dia kata Allah dan Rasulnya dia mengetahui Nabi kata matahari ini akan setelah dia terbenam dia akan pergi sujud di depan arasy Allah Subhanahu wa taala dan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala barulah dia akan terbit semula di belah timur. Itu Zohir hadis jelas. Dan ulama-ulama yang tak setuju macam-macam takwillah. Jadi curi-curi dibuat macam-macam. Ha, kalau kalau itu hari saya baca dekat siapa tahu mah tadi tentang taksiran taksiran tentang bumi ni lagi pelik kalau baca tapi tak tak sah jalan tu. Allah tu. Wallahualam. Sebalik sebelah malaikat dia dah lagi jauh lah. Jadi malaikat ni saiz saiz saiz malaikat ni besar lah dengan dibuat daripada cahaya. Banyak lagi malaikat malaikat-malaikat hafazah setiap manusia itu di di dibekalkan oleh Allah Subhanahuwataala sekurang-kurangnya ataupun lebih kurang 10 orang malaikat. Setiap manusia tu ada 10 malaikat jaga setengah kata 10, setengah kata bilangan-bilangan yang lainlah, yang lah, alkit atid 2 kemudian yang menjaga kita punya uh, perlindungan, yang jaga mata kita jaga telinga kita, jaga hidung kita, jaga mulut kita, jaga semua kalau tidak kita tidur habis lah, semua semut ulat, semua masuk, kenapa tak masuk ha. jadi dia jaga oleh para malaikat dia panggil malaikat hafazah yang menjaga manusia tambah lagi kalau dia beramal dengan, dengan amalan tertentu baca ayat kursi baca doa-doa yang tertentu tambah lagi malaikat yang akan menjaga dia kalau dia baca a'uz billahi samil al alim minasyaitanir al rajim 3 kali kemudian dia menyambung dengan apa ni ayat terakhir surah al hashar tu kan wallahul ladzi la ilaha illallah illa wa alimul ghaibi wasyahadah warahman rahim sampai habis tu 70,000 malaikat akan Mohonkan keampunan untuk dia Kalau dia baca pagi, akan mohon Keampunan untuk dia sepanjang hari Kalau dia baca malam, mohon keampunan untuk dia sepanjang malam 70,000 malaikat Jadi malaikat-malaikat Allah SWT ni banyak Lepas tu kita Kita kena belajar, kita kena tahu Sebab apa kita akan akan Tergambarlah akan kebesaran Allah SWT tu pada kita ini kita tak tahu apa kan. Kita duduk leka dengan hiburan-hiburan. Leka dengan benda-benda dunia yang mana yang tidak ada apa-apa pun. Kalau dibandingkan dengan kehebatan-kehebatan yang Allah makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Di langit sana misalnya para-para malaikat. Nah, Kalau kita rajin sikit, tambah sikit masa untuk mengkaji atau mempelajari mengenai makhluk-makhluk Allah seperti malaikat dan sebagainya arah, kursi dibuat pada apa, besar dia macam mana apa yang ada dekat langit pertama kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dalam syurga, neraka macam mana rupa dia syurga macam mana rupa dia kalau lah -kala kita luangkan masa kita untuk mengkaji benda-benda tu Allah iman kita akan meningkat iman kita akan meningkat ini kita ada kita sibuk dengan urusan dunia, terlalu sibuk sehingga kita, kita dipalingkan daripada mengkaji tentang keadaan-keadaan yang mana satu hari kita akan pergi. Alam-alam yang satu hari kita sini akan akan menuju ke alam-alam tersebut. Jadi kita dipalingkan, disibukkan dengan dunia. Ugilah. Sayyidina Ali begitu aku lebih hafal jalan-jalan di akhirat dan di langit daripada jalan-jalan di Mekah dan Madinah. Kata Sayyidina Ali. Aku lebih hafal jalan-jalan di akhirat dan jalan-jalan di langit daripada jalan-jalan di Mekah dan Madinah. Ha, maknanya dia tahu lah apa yang ada di langit, macam mana keadaan dia, di kubur, di masyar, di mizan, di sirat. Ha, betul, betul itu yang kita kena ambil tahu. Sebab apa kita akan pergi. Bukan hanya sekadar untuk tahu macam tu. Kita akan pergi dan berhadapan dengan, dengan alam tersebut. Jadi bila kita dah sampai nanti, oh ni oh betul lah ha. macam kita nak pergi satu tempat yang kita tak tahu saya, saya cakap sebelum ni kan kita kan tanya orang eh, macam mana nak pergi Penang kau straight je tu, tu nanti keluar dekat ni bayar tu konar kiri konar kanar kat sana ada bangunan tu nanti kau jumpa orang ni, ni, ni, ni bila kita dah ada gambaran bila sampai tanya lagi tanya lagi kan lama-lama bila sampai oh ni tu yang dia kata ni, bangunan tu ni kat sebelah kiri ni masuk kanan ha, kita tahu lah. sama juga di kubur nanti di Masya, di Mizan apa yang akan ada apa akan terjadi kat mana nak cari nabi kat mana nak cari masyfaqi kat mana nak cari imam sya'ri kat mana nak ni ha. kita dah tahu dah semua semua benda tu insyaallah kita pergi pun tak terkejut lah. Ha. dah standby dah tahu dah lepas ni mesti malaikat datang dah standby standby semua stand ha. ah ha. mesti dia dah tahu dah kan ini eh, tak pernah tahu datang, datang datang terkejut lah. Eh? Ha. Ha. macam orang, orang kafir kan Allah hati dalam Quran Siapa yang membangkitkan kami ni? Ha. Itu suara-suara orang kafe yang tak percaya kepada hari kebangkitan. Celakalah kami, siapa yang telah membangkitkan kami daripada tidur kami yang lama. dalam, dalam Quran Allah bahas banyak itu, Dia akan terkejut nanti. kita orang Islam kita dah tahu dah, ha, oh, ni stempel ni, depan ni nak pergi hisab pula ni, nak pergi mahkamah Ilahi ni. Ha. Jadi perkara-perkara ni maknanya kita maksud kita beriman tu, mana kita kena percaya dengan sampai bundle tu hidup dalam diri kita lah. Ha ni ringkas sajalah dia cerita di sini antara apa? akologi iman tentang malaikat, apa ni dia cerita pula tentang apa ni kitab tentang rasul nanti buat hari kiamat sebagainya mengen ni bagi macam-macam dia cerita. Tapi tak tak detail jugalah. Ha saya tambah tambah lah setakat yang saya tahu nanti insya-Allah. Insya-Allah eh. Nah, lah. sikit lagi satu lagi. Firman Allah Subhanahuwataala Al-lazinayyamilu nalla arsh, ini deh. Yaitu malaikat-malaikat yang menanggung arsh, waman hawlahu dan sekitarnya. Yusabbihun bihamdi Rabbihim, wa bihi, wa yasaffirun lil Rabbana wa syaanta rahmatan wa alman fakfir lil Natabu wa tabaun sabiilak wa fiim azab jahim wa qiim azab jahim Di tiro fa. Rabbana wa adkhilhum jannata adnana allati wa'adtahum waman salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal hakim wa qim as-sayyi'ati waman taqis-sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtah wazalika wal fawzul azim mereka yang menanggung arash ini yani malaikat-malaikat Allah yang saya cerita tadi tu dan mereka yang sekelilingnya beribadah malaikat yang duduk atas di tasbih tu kan dengan memuji Tuhan mereka dan mereka percaya kepadaNya dan mereka meminta keampunan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan hai Tuhan kami Engkau telah melimpahkan setiap-tiap satu dengan rahmat dan pengetahuan maka ampunkanlah mereka yang bertawabat dan menurut jalan engkau dan perlihatkanlah mereka dari azab neraka Hai Tuhan kami dan masukkanlah mereka ke dalam syurga yang kekal yang engkau telah janjikan kepada mereka dan kepada sesiapa yang baik-baik dari bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka kerana sesungguhnya engkau lah yang gagah dan bijaksana dan selamatkanlah mereka dari kejahatan kerana orang yang engkau selamatkan dia dari kejahatan kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya bererti engkau telah rahmatkan dia dan yang demikian ialah kebaikan yang besar surah al-mu'minun ayat 7 sampai 9 jadi kita buat orang beriman ni malaikat di sana arah itu mohon ampun untuk kita bukan seorang dua eh. malaikat tu beribu-ribu jumlah dia saya tak ingat jumlah dia ada tu ya malaikat hawalah tu. Dia ada dua satu barisan bulat, satu lagi belakang tu ada satu lagi barisan malaikat yang sentiasa mendoakan kepada orang beriman. Jadi kita ni di sentiasa didoakan oleh malaikat tu maksum, tak buat dosa. Dosa dia Allah, doa dia Allah terima. Jadi kita perlu rasa lah kita jadi orang beriman. Malaikat tu orang doakan untuk kita Wallahualam. alam, allah sama kepada menghadapan apa yang baik daripada Allah Taala pintu daripada keselamatan zailah minta ampun kepada tuan-tuan muslimin muslimat mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dapat kita jaga iman kita dan kita memperbaiki amalan kita dan tutup majlis dengan kafarat majlis subhanallahi walhamdulillahika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanarabbika rabbil 'izzati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh